Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ тридцять перший Темрява ще довго тримала мене в полоні. Там, де я перебував, була лише тиша, нескінченна ніч. Не було холодно, не було тепло, я нічого не відчував, жодних думок. Жодних снів. Це було занадто добре, щоб бути правдою чи тривати довго. Першим прийшов біль від опіків. Опіки – взагалі найжахливіші травми в світі. У мене була опечена права рука і плече. Воно пульсувало тупим, наполегливим болем, що витягнув мене з спокою. Були й інші різноманітні подряпини, синці й порізи, та й взагалі я відчував себе збіркою скарг та несправностей. Далі проступили спогади. Я почав згадувати. Кошмар, бал вампірів, діти, яких туди заманили, і вогонь. Господи, що я накоїв? Я думав про полум'я, яке здіймалось стінами, яке простягало голодні руки, щоб затягти вампірів, «У багаття, яке я зробив з живоплотів та дерев. Зорій місяць. Ці діти були невинні. Вони залишились там, у вогні й диму, там, де мені знадобилась допомога могутньої фейрі, щоб врятуватись. Які ж жахливі наслідки вивільнення такої сили!» Я розплющив очі та зрозумів, що лежу у своєму ліжку у своїй кімнаті. Вдалось встати та піти у ванну. Хтось, мабуть, нагодував мене супом, бо коли почало нудити, було що випльовувати. Вбив. Я вбив цих дітей. Моя магія спалила їх до смерті. Мене нудило, потім живіт заболів, і це охопило мене. Я боровся, але не зміг відігнати ці образи з голови. Діти, підлітки горять, Джастін горить. Магія визначає чарівника, вона глибоко йде зсередини нього. Ти не можеш зробити жах, якщо його всередині тебе немає. А я спалив дітей живцем, своєю силою, своїм вибором. Це моя провина. Я заридав і прийшов до тями лише тоді, коли Майкл увійшов до мене. До того часу я лежав на боці, згорнувшись. Вода з душу лилась на мене, холод змушував тремтіти. Боліло все, всередині і зовні. Боліло обличчя від того, що так сильно скривилось. Горло майже повністю стиснулося. Майкл підняв мене, ніби я один з його дітей. Витер мене рушником та запхав у важкий халат. Сам лицар надяг чистий одяг. Я побачив бинт на зап'ясті, ще один на лобі. Його очі виглядали запалими, ніби Майкл погано спав. Але руки його були твердими, а сам він спокійний та впевнений. Я зібрався з силами. Дуже повільно. Коли він закінчив, я підвів на нього очі. Скільки, скільки їх загинуло? Він зрозумів. Цей біль відбився у його в очах. Після того, як я витягнув вас обох, викликав пожежну службу і повідомив, що людям потрібна допомога. Вони приїхали швидко, але... Скільки, Майкл? Лицар повільно вдихнув. «Одинадцять!» «А С'Юзен?» Мій голос тремтів. Він завагався. «Невідомо. Одинадцять. Ось усе, що знайшли. Буде перевірка по зубах. Пожежники сказали, що жар був настільки інтенсивним, що навіть кістки більше не нагадують людські. Я гірко розсміявся. «Не нагадують людські?» Але ж там було більше дітей, ніж я знаю, але це все, що вони знайшли, і ще дюжина вижила. Хоч щось, а що з тими, кого не знайшли? Зникли, їх вважають мертвими. Я заплющив очі. Вогонь мав бути дуже сильним, щоб перетворити усе на попіл. Чи було моє закляття настільки потужним? Чи воно приховало більшість загиблих? Я не вірю, не вірю, що був настільки дурним. Гаррі, Майкл поклав руку мені на плече. Ми нічого не можемо знати напевно. Ці діти могли б бути мертвими ще до того, як почалась пожежа. Вампіри без розбору годувались ними там, де ми не бачили. Я знаю, знаю. «Господи, чому я такий зарозумілий? Який же я ідіот! Пішов туди, як ні в чому не бувало! Гаррі! І ці бідні, дурні діти заплатили за це! Трясся Майкл!» «Багато вампірів теж не вибрались! Воно того не коштує, навіть якщо б це знищило усіх вампірів у Чикаго!» Лицар помовчав. «Ми довго сиділи і нічого не говорили». Нарешті я запитав, скільки часу я був непритомний? Більше ніж добу. Проспав минулу ніч учора і більшу частину сьогоднішньої ночі. Скоро зійде сонце. Боже, сказав я і потер обличчя. Майкл стурбовано нахмурився. Я думав, що ти не виживеш. Ти не прокидався, а я боявся вести тебе у лікарню. «У будь-яке місце, де про тебе залишиться запис, вампіри можуть це вистежити. Нам треба зателефонувати Мерфі і сказати їй...» «Вона ще спить, Гаррі». Я зателефонував Сталінгсу минулої ночі, коли викликав пожежну. СР намагаються взяти розслідування під свій контроль, але хтось вище за рангом повністю відсторонив поліцію від цієї справи. Гадаю, ось вони». Зв'язки б'янки у мерії. Логічно, вони не зможуть зупинити розслідування зниклих безвістей, які почнуть з'являтись, щойно помітять, як багато дітей немає, але все ж бюрократія наставить купу перешкод. Трястя. Я знаю. Я намагався ще знайти Сьюзен, ту дівчину Джастін і меч після цього. Нічого. Ми майже впорались. «Меч, полонені, усе інше». «Та знаю». Я похитав головою. «Як Черіті? Немовля». Лицар опустив очі. «Дитина! Лікарі досі не знають, що з ним. Вони не можуть це з'ясувати. І не мають жодного уявлення, чому він стає слабшим. Мені шкода. А Черіті? Вона деякий час пробуде в лікарні». «Але все з нею буде гаразд!» Я телефонував їй учора. «Телефонував? Ти не ходив її провідати?» «Я тебе охороняв! Отець Фортхіл залишався з моєю родиною. Є і інші, хто може за ними наглядати, коли мене немає!» Я скривився. «Їй це не сподобалось, правда? Що ти залишився зі мною?» «Вона зі мною не розмовляє!» «Мені шкода!» «Мені теж». «Допоможи встати, я хочу пити». Він допоміг, і я лише трохи похитнувся, коли встав. Пошкандибав до вітальні квартири. «А, Лідія?» Майкл мовчав. Мої очі відповіли на власне запитання через кілька секунд. Дівчина лежала на дивані у моїй вітальні, під тоннами ковдр, згорнувшись калачиком. Очі заплющені. Рот трохи відкритий. «Я її впізнав», – сказав Майкл. Я нахмурився. «Це яким чином?» «Вона була одним з тих підлітків, яких забрав собі Кравос». Я свиснув. «Напевно, вона знала його, знала, що він збирається щось робити». «Тільки не розбуди її, будь ласка. Вона погано спала». Гадаю тому, що накачана наркотиками. Вона бурмотала, панікувала. Лише півгодини тому вдалося її заспокоїти. Я здолав відстань до крихітної кухні. Майкл йшов слідом. Я дістав коло з холодильника, передумав і замість цього налив склянку води. Потім зробив кілька ковтків. Мені тепер доведеться за все розплачуватись, Майкл. Він нахмурився. Що ти маєш на увазі? Що ти робиш, ти й повертаєшся. Ти сам це добре знаєш. Посієш вітер, пожнеш бурю. Лицар підняв брови. Я не знав, що ти читав Біблію. Мене завжди цікавили прислів'я, сказав я. З магією такі речі відбуваються набагато гостріше і сильніше. Я вбив людей, спалив їх. Це повернеться і переслідуватиме мене. Майкл нахмурився і подивився на Лідію. Такий собі закон трьох. Я зробив ще ковток. Я думав, ти не віриш у це. Не вірив і не вірю. Занадто це вже справедливо. Вірити, що те, що ти робиш магією, повернеться втричі. То що, ти змінив думку? Не знаю, але впевнений, що відплата буде, Майкл, за цих дітей. За Сьюзан, за те, що сталося з черіті й твоїм сином, і якщо ніхто інший цього мені не влаштує, то доведеться робити самому хай йому грець. Просто сподіваюсь, що я помиляюсь і що зможу досить довго ухилятись від кармічних розплат. У б'янки був шанс знищити тебе, залишаючись у рамках угод. Вона розставила пастку і промахнулась. «Як думаєш, вона продовжуватиме тиснути?» Я кинув погляд на лицаря. «Ну, звичайно. І ти теж. Інакше б не чергував тут останні дні». «Достатньо чесно». Я зарився пальцями у волосся і потягнувся до коли. Хай там греть тому шлунку. Нам просто треба вирішити, яким буде наступний крок. Майкл похитав головою. Не знаю, мені потрібно побути з Черіті і з сином. Якщо він хворий, він потребує батька. Я відкрив рота, щоб заперечити, але не зміг. Майкл уже не раз ризикував заради мене. Він давав багато хороших порад, яких я не слухав. Особливо щодо Сьюзен. Якби я тільки був уважнішим, сказав їй, що відчуваю, можливо... Я обірвав цю думку... Перш ніж істеричне ридання, що піднялось в горлі, стало чимось більшим, ніж розмиті сльози в очах. Так, звичайно. І дякую тобі за допомогу. Він кивнув та опустив очі, ніби соромлячись. Вибач, Гаррі, я зробив усе, що міг, але я вже не такий молодий, як колись. А ще я втратив меч. Можливо, не мені вже його тримати. Можливо, так, він каже, що мені пора додому. Бути поруч із дружиною і дітьми. Ну, звичайно, усе гаразд, Майкл. Роби те, що вважаєш потрібним. Він доторкнувся бинта на лобі. Якби в мене був меч, можливо, я б зробив щось краще. Лицар замовк. Йди і слухай, зі мною буде усе гаразд. Рада, мабуть, допоможе. Це якщо вони не дізнаються про людей, які загинули у вогні. Якщо ж дізнаються про те, що я порушив перший закон, то мені відрубають голову швидше, ніж я скажу тяжкий злочин. «Іди додому, Майкл!» «Про Лідію я подбаю!» «Гаразд, я...» Мені спала на думку одна річ, і я не почув, що Майкл сказав далі. Гарі, з тобою усе гаразд. Я дещо зрозумів. Я, ну, щось мені тут здається, не так. Тобі теж? Він лише кліпнув. Я похитав головою. Треба подумати зробити кілька нотаток та розібратись у безладі думок. Я рушив до дверей. Ходімо, я проведу. Майкл пішов за мною, і я вже поклав руку на ручку. Коли двері раптово забряжчали від кількох швидких ударів, їх лише з великою натяжкою можна було назвати стукотом. Я кинув на майкла погляд через плече той, не кажучи ані слова, відступив до каміна і підняв кочергу, що лежала біля полін. Кінчик світився оранжево-червоним. Коли в двері полетіла нова черга ударів, я різко відчинив їх та відскочив убік. У кімнату влетів стрункий чоловік середнього зросту. На ньому шкіряна куртка, джинси, тенісні туфлі, кепка Chicago Кепс. При собі він мав чохол для гвинтівки, а ще пах потом та жіночими парфумами. «Ти!» – прогорчав я, схопив чоловіка за плече, перш ніж він зможе відновити рівновагу, і різко притиснув спиною до стіни. Потім Сильно вдарив кулаком в рот та відчув яскравий удар по кісточках. Одразу за цим я обома руками схопив його заперед куртки і, гаркнувши, відштовхнув від стіни на підлогу вітальні. Майкл ступив уперед, поставив свій робочий черевик на потилицю непроханого гостя і притиснув розпечений кінчик кочерги близько до його очей. Томас випустив чохол для хвинтівки і різко підняв руки, розчепіривши бліді пальці. Ісуса. задихнувся він. Нижня губа розкололась та заповнилась чимось блідим і рожевим, не дуже схожим на людську кров. Я глянув на кісточки пальців. Вони були забруднені тією ж речовиною. Вона ловила світло вогню, і заломлювала його опалесцентним блиском. «Дрезден!» – затинаючись промовив вампір. «Не роби нічого необдуманого!» Я нахилився і зірвав з його голови кепку та розпустив темне волосся, що спало з куйовдженою гривою. «Необдуманого? Наприклад, зрадити і дозволити купі монстрів з'їсти мою дівчину?» Його очі подивились на Майкла, потім на мене. «Боже, зачекай! Усе було не так! Ти не бачив усього, що сталося потім! Принаймні, зачини двері і вислухай!» Я глянув на двері і після секундного вагання причинив їх. Немає сенсу залишати спину відкритою лише заради впертості. «Не знаю, як ти, Майкл, а я його слухати не хочу. Він вампір-зрадник. Мабуть, прийшов сюди, щоб знову нас обдурити». Думаєш, нам слід його вбити, перш ніж він комусь зашкодить? сказав лицар, рівно, байдуже, навіть лякаюче. Я здригнувся і щільніше загорнувся у халат. Слухай, Томас, у мене справді був поганий день, і я прокинувся лише півгодини тому. Ти робиш цей день ще гіршим. У всіх нас був поганий день, Дрезден. Люди-б'янки переслідували мене кілька днів і цілу ніч. Я ледь дістався сюди цілим. Ніч ще не пройшла. Дай мені одну вагому причину, чому я не повинен вбити тебе як брехливого, підступного вампірського покидька. Тому що я хочу допомогти. Я пирхнув. Із якого дива я повинен тобі вірити? Не повинен. Не довіряй. Я хороший брехун, один з найкращих. Зрозумій, я не прошу повірити мені, а повірити обставинам. У нас спільний інтерес». Я нахмурився. «Ти щас жартуєш». Він похитав головою і криво посміхнувся. «Хотілося б. Я думав, у мене з'явиться шанс допомогти тобі, коли Б'янка відверне від мене увагу. Але вона мене підставила. «Ну, Томас, я не знаю, наскільки ти новачок у цій грі». Але б'янка – це те, що в розмовній мові називається поганцем. Вона здатна на такі вчинки. І це один із способів дізнатися, що особа перед тобою погана». «Боже, вбережи від ідеалістів!» – пробурмотів, Томас. Майкл загарчав, і вампір відправив йому надійливу цуценячу усмішку. «Слухайте, обидва. У них жінка Дрездена». Я зробив крок уперед. Моє серце затріпотіло. «Вона жива? Поки що. У них і Джастін. Я хочу її повернути. Ти хочеш повернути Сьюзен. Гадаю, ми можемо домовитись. Попрацюємо разом. Що скажеш?» Майкл похитав головою. «Він брехло, Гаррі. Я це відчуваю просто тому, що стою поруч». «Так, так, так. Визнаю». Промовив Томас. Але на даний момент брехня не входить до моїх планів. Я просто хочу її повернути. Джастін, вампір кивнув. Щоб і далі смоктати з неї життя. Гаррі, якщо ми не будемо його вбивати, давай хоча б знешкодимо. Якщо ви це зробите, то помилитесь. Клянусь вам усією своєю приголомшливою красою і величезним его, що не брешу. «Гараст, Гаррі, вбий його!» «Зачекай!» – проволав вампір. «Дрезден, будь ласка! Що ти від мене хочеш? Що треба зробити? Мені більше нікуди податись!» Я подивився на вампіра. Він виглядав змученим, відчайдушним. Холодну маску ледь тримав. А ще я побачив рішучість. «Ну гараст, Майкл, відпусти його!» Той нахмурився. «Ти впевнений?» Я кивнув. Лицар відступив від Томаса, але не поклав на місце кочергу. Вампір сів, легко провівши пальцями по горлу, де Чобіт Майкла залишив темний слід, а потім торкнувся розбитої губи і скривився. «Дякую!» Нарешті промовив він. «Подивись у футляр!» Я глянув на чорний чохол для гвинтівки. «Що там?» «Завдаток! Передплата за допомогу!» Я підняв брову і провів кінчиками пальців по чохлу. Навколо не було колючого гудіння енергії, що віщувало б пастку. Але насправді хорошу магію важко помітити. Проте всередині щось було, тихо гуділо. Безшумна вібрація сили, що проходила крізь пластик в руку. Вібрація яку я добре знав. Я клацнув замками та розкрив футляр, а Моракіус заблищав на сірому поролоні всередині, неушкоджений, врятований від пекельного вогню в будинку б'янки. «Майкл!» – сказав я, і торкнувся руків я меча. Той усе ще гудів від тихої глибокої сили, одночасно заспокійливої і лякаючої. Лицар підійшов до чохла і подивився на меч. Його обличчя змінилось, і стало важко прочитати його емоції. Очі Майкла наповнились сльозами. Він простягнув широку пошрамовану руку до зброї, узяв її і заплющив очі. «Усе гаразд! Його не пошкодили!» Він розплющив очі і подивився вгору. «Я чую тебе!» Я глянув на свою стелю і додав. «Сподіваюсь, ти це сказав у переносному сенсі, бо я нічого не чув». Майкл усміхнувся і похитав головою. «Я відчував себе знесиленим деякий час. Зрозумій, меч – це тягар. Сила, так, але дорога. І подумав, що, можливо, втрата меча – це його спосіб сказати» що настав мій час йти на пенсію». Він провів іншою рукою по скрученому металевому цвяху, вставленому в клинок біля хрестовини. «Але, здається, є ще робота!» Я глянув на Томаса. «Отже, кажеш, у них С'юзан і Джастін. Де?» Вампір облиснув губи. «У тому ж будинку. Пожежа зруйнувала лише фасад задньої частини». «Вогонь також зачепив середину, а от підвал не постраждав!» «Гаразд, продовжуй!» Томас швидко виклав факти. Після руйнувань Б'янка і двір відступили в маєток. Б'янка наказала іншим вампірам винести кожного безпорадного смертного. Один з них приніс С'юзен. Коли прибули поліція і пожежники, більшість подій уже скінчились». І пожежний інспектор був розлючений через загиблих. Він зайшов усередину, щоб поговорити з Б'янкою, а вийшов спокійним і зібраним. Наказав усім збиратись і їхати. Сказав, що це був нещасний випадок, але добре, що все скінчилось. Після цього вампіри розслабились і почали насолоджуватись гостями. «Гадаю, вони деяких перетворять. Б'янка тепер має на це право». До того ж, вони втратили занадто багато своїх в бою і у вогні. А ще Мавра забрала кількох людей і повезла їх із собою, коли покидала місто. «Впевнений?» – спитав я. Томас кивнув. Кажуть, вона звалила з Чикаго одразу після заходу сонця. З'явилось кілька голодних нових ротів. Розумієш? І звідки ти це знаєш, Томас? «Останнє, що я чув, це те, що люди Б'янки намагались тебе вбити». Він знизав плечима. «Такий вже я гарний брехун! Мені вдалося деякий час стежити за подіями». «Гаразд?» – сказав я. «Отже, наші в маєтку. Треба просто зайти всередину, дістати їх та вибратись». Томас похитав головою. «Ні, потрібно щось інше». Б'янка найняла смертну охорону. «З автоматами!» «Буде різанина!» «Так, це інша справа!» Я похмуро посміхнувся. «Де в будинку тримають полонених?» Томас на мить подивився на мене досить порожнім поглядом. І похитав головою. «Гадки не маю!» «До цього моменту ти усе знав!» «Чому зараз припинив розповідати?» Томас кинув на лицаря насторожений погляд. «Я серйозно!» Я бачив у маєтку не більше ніж ви двоє, Майкл нахмурився. Навіть якщо ми туди потрапимо, ми не зможемо безладно нишпорити та перевіряти кожну комірчину. Нам потрібно знати, що всередині. Томас знизав плечима. Ну, вибачте, я все. Я ж, махнув рукою. Не хвилюйся. Просто треба знайти когось, хто бачив будинок зсередини. Захопити полоненого. «Не знаю, наскільки це можливо», – засумнівався лицар. Я похитав головою і глянув на Лідію, яка увесь цей час не ворушилась. «Просто поговоримо з нею. Вона була всередині. У будь-якому випадку вона може знати дещо корисне. У неї до цього хист». «Хист?» – здивувався Майкл. «Сльози Кассандри. Вона бачить фрагменти майбутнього». Я одягнувся і ми дали Лідії ще близько години відпочинку. Томас пішов у ванну прийняти душ, а я сидів у вітальні з Майком. От чого я не можу збагнути, так це те, як нам вдалося так легко звідти вибратись. «Ти називаєш це легко?» спитав Майкл. Я скривився. «Можна було очікувати, що нас переслідуватимуть або відправлять кошмара». Майкл нахмурився, перекочуючи руків я меча між двома руками, ніби це ключка для гольфу. «Я розумію, що ти маєш на увазі!» Він помовчав, а потім додав. «Ти справді думаєш, що дівчина допоможе?» «Я на це сподіваюся!» Після цих слів Лідія закашлялась. Я підійшов і допоміг їй випити води. Дівчина здавалась сонною, хоча й почала ворушитись. «От бідолаха», – прокоментував я, – «принаймні вона трохи поспала. Гадаю, вона не змикала очей кілька днів». Ці слова миттєво мене скували. Я відсахнувся від Лідії, але пальці дівчини вчепились в светр, який я одягнув. Я смикнувся, але вона легко мене втримала. Бліда дівчина розплющила запалі очі. Вони були залиті кров'ю, білки очей багряні. Лідія повільно і зловісно усміхнулась. Заговорила, і голос цей був низьким, хрипким, абсолютно не схожим на дівчачий, чужий і зловісний. Не слід було дозволяти їй спати, або ти мав вбити її, перш ніж вона прокинеться. Майкл різко підвівся. Лідія піднялась. Однією рукою підняла мене в повітря. Криваві очі зловтішно дивились на мене. «Я так довго на це чекав!» – промуркотів чужий голос. Голос кошмара. «Прощавай, чарівник!» І струнка дівчина кинула мене як бейсбольний м'яч у камінь каміна. «В деякі дні просто не варто вставати з ліжка!»